Ah, ha, dah Ni, ni Ah, guna ada atas ini, dulu. Pulang, hmm. ada di rumah. Ada habis dalam dalam kita yang panjang lebar dekat di atas tu. Nanti buat catatan-catatan tu. Ini sebab kita ni yang dia kan tak detail sebenarnya. Tak apa lah. Fakul Muhin ni, ni atas ni ni ada dua bahagian kan? atas tu bawah ni tu kan, ada garis tu ada bawah lagi kan itu bawah tu ni anak tulipin Asia ada ni Asia dia ni satu jilid ada empat jilid yang panjang tu Asia dia yang atas tu Fakul Muhin ni Fakul saja sahaja, ni terjemah dia ada Arab dan Melayu dalam ni, terjemah ada yang Arab sahaja, ni Fakul Muhin anak murid kemudian kehajar belajar yang ni yang di pondok sebab tufah ni tak, tak ada siapa belajar di pondok-pondok takut tak habis dan bahasa dia Ya Allah kalau Imam Ramli mudah sikit Imam Haji ni bahasa tinggi ini mudah sikit yang lebih mudah lagi muka ni yang keempat tu. yang ketiga apa? soalan cikgu emas yang ketiga siapa? masalah siapa ni? lepas Imam Ramli Nah itu petak yang pertama. Petak zaman pertama dinasi pertama iman mutafaqqun alai bainan nawawi wal rafii. tak ada beda. Ni yang generasi kedua ni yang syarah pada minhaj manhawi ni. Yang pertama ini yang kedua yang ketiga Tahab. Mandai-mandai la kau ni hebat. Ha. Siapa Imam Zagari sorry, Guru kepada mengajar, Guru kepada Imam Ramli. Yang keempat Khatib Syarmini Guru juga daripada Khatib Syarmini Yang kelima Imam Mahali, Guru kepada Zagari sorry, Guru kepada Guru kepada Guru, Guru, Guru Jatuh Namo Limun Boleh ya? okay. tak? kena, Boleh? Okey, okey Zabu Tengok, anak-anak <Sapandakadana> tahu. Yang mana yang nak boleh, boleh, boleh, boleh. Yang mana ada hal. Yang mana yang UPNM nak ada masuk kelas, nak masuk USTI, apa ke InsyaAllah kita dah pelajaran habis ni sesi soal jawabnya. Nah, ya. tak saya mula cip punya kau ni, cantu. Ah, sekali lagi. Yang aftal adalah memberhentikan segala jenis ibadah ketika azan Baik baca Quran, zikir, hudu dan sebagainya Jawab dulu azan sebab sunat muakkan Jawab azan, waktu berdoa, lepas tu baru lah buat malam hudu Tapi kadang-kadang kita takut tak sempat Kita habis azan, lepas kita berhudu Dan kita nak semayang setengah-tengah tempat tu Cepat tu nak semayang sunat, tak dapat kan buah ramai tertidur yang mana jadi tinggalkan tentu kita nak tutup jadi azan kita tinggalkan orang beratur ramai jadi kita ulang belakang tunggu je lagi pula orang orang pula kan tengok keadaanlah sesekala nampak kan dapat peluang ambil duduk di tempat azan badan tu jadi kita lah nak nak tinggalkan orang ramai pula beratur okey selah kelas eh kan? faham eh tentang makanan, tapi apa tu ketika azan tinggalkan segala perbuatan baik macam Quran, dzikir, apa, segala macam mengaji ke, dia memang kalau azan jawab azan tersambung. Okay, lagi. dan agama aku kat punya ni start jadi terconfuse masa terconfuse ni kononnya baca bismillah tu kan ha tahu sebenarnya selain ni saya wajib ya kan. kalau tak baca mestinya um, tak sah untuk kan. imam Ibu. ahmad punya mazhab wajib baca bismillah ketika waktu Imam Ahmad punya mazhab. Imam Syafi'i cenderung sunat dan analyze tu kata Sunat. Imam Ahmad saya kata wajib. Perkara tak. Terbaca solat ah uh, wuduk juga lah. Wuduk kalau dah Kala sembah salah. Tak. Baik tu lah. Taklah boleh. Selama ni saya memang Imam Ahmad punya pendapat baca bismillah ketika wuduk wajib mati ketika dia keluar dari Bukan mewajibkan diri kita Kita buat Amal tu dan kita, kita pun hanya akan dapat Pahala sunah je, tak dapat pahala wajib Tapi kita jangan tinggalkan lah Itu ah, Kuris berakhir lah tu Maknanya disebabkan ada ulama lain Mewajibkan, jadi kita kalau boleh Jangan tinggal Kalau boleh jangan tinggal Tapi kita kan bila kita buat, kita akan dapat pahala sunah Kita tak dapat wajib Maksudnya kita menjawab, kata wajib ada, Kita menjawab, kata wajib maknanya setiap ada saja mazhab-mazhab yang kata wajib ataupun haram kita yang wajib kita buat lah kerana yang haram kita tinggal katanya macam campur gambar sahaja kan mazhab semua banyak Mohd Nafi kata haram itu haram dan segalungan Syafi'i pun kata banyak haram tapi ada sebahagian Syafi'i yang kata boleh main gambar, boleh main gambar kan penuh tapi kurus, nak, nak, nak, tak, kalau tak perlu, tak ada main gambar kita terpaksa kan nak post kat dalam tu kan atas yang tu buat, tak gambar Ha. Contoh. Dia nak tengok. Nah, ada. Ha, okey dah. Ya? Doa ketika nak minum tu. Dalam ah uh, kena bahagian bab-bab berdoa Alhamdulillah tu banyak baca kitab Azqar Al-Azqar Al-Azqar Dia tak kena tengah dalamnya semua itu Dia tak detail Dia kena insyaAllah akan alami yang tiada Dalam ni dalam detail lah Ada nanti ada, ha, ada, ada dia di, punya Dia punya hadith-hadith tu Ada Yang cuma tak ada tu Yang sepasuhan setiap anggota tu Itu nama nama Amat al-tasawf Amat Ah dah nak hiap. Biasa muka orang ada doa dia, Biasa tangan ada doa dia, Biasa kepala itu, Amalan orang-orang orang tak tahulah Sejujurnya tak ada jalan. Imam Nawish ni kita bidang. Dalam peka. Kita amal niat-singat ikut Imam Ghazali. Kita bila kita beramal sesuatu amalan, Kita kena ada yang sedikit tandaran kita. Nak buat amal ni disebabkan Imam Ghazali kita boleh amal. Jadi apa-apa hati kita claim dengan Imam Ghazali? Kalau tu kita bertaklid. Kita bertaklid ni kita nak claim ke kalau kita, kita tak ada uang yang nak claim, itu kita nak claim, nak claim kat Sabah Saya ikut masyarakat Syafi'i Jadi Bapak, semua kita, kita katakan kepada Ibn Hajar, Manawawi Bapak, saya ikut Manawawi, yang ramai lah kan, betul lah Haa, besoknya Bapak semua yang Manawawi Manawawi mati dia akan ikut Masyarakat Syafi'i Dan Masyarakat, kita akan ikut buru-buru dia Nanti adalah lah, ha, Kalau yang do'anah setiap kata, Marazali Oh yang tadi yang doa Allahumma wasai fidhari, Allahfir dzammi, wasai Wa? Wa-wa? Allahfir dzammi, wasai fidhari, mabarik di kiswah. Saya waktu di kah, di Afrika tu ada, ada banyak, ada enam doa, doa muslim sunn, itu pun dah. Ya? Sebab itu mazhab Arab dia makan doa alam. Dalam Azhqar tersebut ada Saya tak right orang ni Semasa Na'udhu, kan? Haa, kitab Al-Azhqar Iman Na'udhu Itu semua doa-doa ada tu Bagus tu, kan? Itu, button, button. Button. Tuhan Tuhan, kita, kita, memulaki, itu, itu doa-doa Bukan doa-doa, doa berhudu Doa ketika nak memulai hudu Allah, Allah bin Zambi Bawa siap kita dari orang-orang yang itu Doha ketika nak mulai uduk Bukan basuh siap anggota. Ini yang saya kata yang Imanawi kata berbedaah tu Adalah doa ketika basuh tangan, basuh muka, basuh sanggat nama cikgu, basuh kepala, sering dan kaki Ada setiap doa doa dia Dan orang masa selalu pun dia tak Memangkan tadi sendiri pun tak menganggap sebagai satu sunnah Sunnah yang macam dalam ada jadil serta amalan biasa Dali dia macam ni Adakah Nabi Manaran kita membaca doa ketika basah Ada Adakah dalil Nabi Manaran kita baca doa ketika basah muka? ada kan? Tapi ha, dia amalkan Berarti ketika dia basah muka tu Maknanya orang tahu ni memang ada hubungan dia dengan Allah Buat kan? Ya. Jadi bila dia basah muka tu Allah, basah ni dekat akhir hati Muka-muka tu Kita nama berbicara-bicara banyak tangan, Ya Allah pada diri tangan aku ni yang menerima buku sesuatu yang menandangkan kanan Ya Allah pada jadi kelas tangan ni sebagai tangan yang menerima buku sesuatu yang menandangkan kanan Jadi dia setiap dia untuk amalan tu dia ajar hubungan dengan Allah Ta'ala dia, dia memohon kepada Allah Ta'ala Tapi dia tak menganggap betul sunnah yang dia jari tadi Dan Nabi pun tak larang pun Betul? Tak larang, jangan macam orang, siapa pun macam tu, ha, ketika berusaha muka, suruh aku <laughs> Kan tak logik kan? Jadi itulah kebanyakan amalan amalan yang tasawuf sauf, ini mereka bahawa amalkan dan sebab kerana dia tidak ada larangan. Tidak ada larangan yang khusus terhadap amalan malam tersebut. Sebab kerana amalan itu tidak bertentangan dengan syarak. Tak salah, tak bidah ah, dan tak salah. Cuma imanawi sesudah bid'ah ah tu bidah ah dari segi tidak ada dalil yang yang mengatakan Nabi berbuat demikian dia. Bidah, ah, bagaimana imanawi dalam ke Allah Ta'zawuf, dah tolong besok kalau Imanawi kalau jumpa bagian tadi tak? dia bercerita macam mana ya, kita Allah Ta'zawuf Allah Ta'zawuf Allah Ta'zawuf Ah, Kepala tiga ha? kali ke? Tiga kali pun boleh, sekali pun boleh ha? Sunah tiga kali. Sunnah secara umum dalam mazhab sebi, semua tiga kali Dia tu tiga kali saya, saya, saya, saya dah sempat saya buat Sekali kadang buat ikan badan Kadang buat tiga kali nampak. Saya jenis tu lah buat semua Kadang buat satu-satu Pala je semua Kadang-kadang kampung tiga-tiga sekali Kadang kampung tiga-tiga tiga kali Kadang buat ni sekali ni sekali Tengok badan Buang InsyaAllah lah kalau oh, korang buatkan alam itu ni pula Kadang-kadang Datang rasa nak cepat Kadang-kadang gaji -kadang, pula Tiba-tiba nak buat semua kan Kadang-kadang malas juga kan dia ada dia. dia akan berlaku lagi ruban kan tak perlu kita nak bergaduh yang ni paling yang ni paling yang ni paling kan so, bergaduh tu pun dah haramlah bergaduh itulah yang Maksud. yang yang paling membelit roh ini benarlah ini nak pula yang satu yang saya cerita tu kan ulama sufi jumpa dengan imam mahamad Orang-orang bertakalimi -orang bergaduh Pasal dalil tentang ketuhanan Para-para fubaha bergaduh Berdebat pasal dalil-dalil Tapi kami golongan ngantar dah sampai Kedua Allah Kamu nak bergaduh habis? Bergaduh ni meng meng meng meng Menghilangkan Rahmat Allah Bertekak Bergaduh, berbalah Usrah Allah rahmat Allah dah angkat Jadi kita tu lah mana ni mata tengok sini kepala dengan mulut mulut dah tak lain 3 amalan 6 satu yang tak apa? tak synchronise tu si, jenis tu sunah-sunah untuk -sunah, ok Sunah siapa yang nak balik penat ke apa-apa dia ni Paling tidak bismillah, paling sempurna bismillahirrahmanirrahim. Paling kurang bismillah. Paling sempurna bismillahirrahmanirrahim. Menurut kenapa Imam Ahmad? Baca bismillah adalah wajib. Sebelum membaca bismillah, sunnah membaca ta'awuz. Ha, tambah ni. Sebelum membaca bismillah, sunnah membaca ta'awuz. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahu ha, ala'alim. Walhamdulillahillahi ala'alma'u ta'bura. Ada lagi tambahan ni. Dan sesudahnya sunnah membaca dua kalimah syahadah serta Alhamdulillah illadzi ja'ala ma'an fahurah. Amba. Siapa yang ajak-ajak amba -ajak ni? Cepat. Bagi yang lupa membaca bismillah di, di permulaan-mulaan hudunya. Sunnah di tengah-tengah hudu membaca bismillahirrahmanirrahim. Macam-macam makan je kan? tak? Tidak sunnah membacanya setelah selesai hudu yang tadi baca ta, ni ta'awuz bismillah lepas tu syahadah lepas tu alhamdulillahillazi ja'ala ja'al al-ma'a qabura itu tambah lagi doa yang tu pun ada Allah muqaddis dambiri wasi' fil dari wa barik bagi yang बच्चे lupa baca bismillah boleh baca di tengah-tengah bismillahhi awalahu wa akhirahu silakan baca setelah Apa yang dipintahkan daripada Imam Syafi'i dan beberapa sahabat Imam Syafi'i Bahawa basmalah adalah permulaan duduk Seperti itu juga kemantapan Imam An-Nawawi dalam kitab Majmu' Serta Imam-imam yang lain Kerana itu orang yang beruduk hendaklah membaca Bismillah bersamaan ketika mencuci kedua tangannya Biasa oh. cakap pula kan Tengah-tengah ada basuh tangan baca Bismillah Hanya tak boleh nak kiaskan dengan makan kan tinggal berwajah kan. Tu maknanya kena lawan lawan dengan dengan makan tak kena. Maknanya ketika air kena aje macam niat kita macam niat, niat, niat untuk mencuci kan. Maknanya ketika air kena katangan ke baru wujud Bersamaan ketika mencuci kedua-dua tangan, sambil pada tangan-tangan tengah Sementara itu hatinya niat dulu niat, niat senangnya dulu lah. Sebenarnya ulama-ulama terdahulu berkata sebenarnya awal kesunahan sunat adalah bersiwak. Ha, ini ada kata siwak dulu. Qawan jam'an taqaddimun ulama-ulama terdahulu. Sesudah itu baru baca basmalah. Beripada pendapat yang, yang daripada kedua pendapat tersebut lalu dikumpulkan bahawa permulaan kesunahan qauliyah dalam berwudu adalah membaca basmalah dan kesunahan kesunahan fi'liyah adalah bersiwak dia juga nak tatbiq kan. Yang kata bismillah dulu, yang kata ha, siwak dulu, yang kata basuh tangan dulu. Silah eh? nak. Jadi yang yang Imam dengan Musyabih ya kata apa? ketika basuh tangan baca bismillah ketika cuci tangan ya. lepas depan semua bersiwak. Segelama ulama kata siwak dulu baru nak tangan. Baru siwak dulu, baru siwak baru lagi basuh tangan. Semua siwak tangan semua macam ya, mana? siapa yang kuat saya pun kadang-kadang siwak dulu dah bersiwak, bawa oh, bersiwak, bawa bersiwak saya dulu kan kadang-kadang buat siwak dulu kadang-kadang bersiwak dulu bawa bersiwak, bawa bersiwak sunah wajib, nah ni, yang sebelah itu tadi tu Sunnah membaca basmalah ketika mulai membaca Al-Qur'an Walaupun dari tengah-tengah surah Di luar atau dalam solat Disunahkan pada waktu akan mandi dan menyendirkan Ketika bersiwak disunahkan juga untuk masuk langit-langit dan lidah. Tidak disunahkan bersiwak dengan menggunakan jari jemari Meskipun wujudnya, jarinya itu kasar Sementara itu Imam Nawawi memilih pendapat yang sebaliknya Boleh ya? Siapa boleh? Kata, ya? Ini jari? Tengok, hmm. Manyawawi punya mata kita? Boleh Bayu Arab itu biasa yes, Ha, ya, yang bersih itu boleh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 ada setengah-tengah perasaan tak kajar pun babak hamba tu, budak kata, budak embah tak sama kan dah tak wujud um, dah itu babak last kejirik 7 kejirik 8 tu jadi apa tu? tak kena naik jadi yang penting faduahain tu lah ibadah kan nikah dengan jawri pun penting nikah jawri, waktu nanti hukumat tu nunggu-dukuh semua macam Allah kita tengok jadi boleh dah Mungkin rasa macam tak sanggup Nanti mungkin waktu bak tu kita percadu lagi, kan? Sampai bak-bak yang penting ni dah habis Nanti bak-bak yang mungkin kita percadu Kita boleh bagi sejam untuk Hiyak ke sejauh untuk yang ni Atau sejauh untuk hadis ke tafsir ke Banyak ni Tuan -tuan, Apa yang nak belajar Buat pilihan macam saya, saya Bismillah Yang penting yang nak belajar kan Hiyak ke Nak minah hajabidin ke Nak pernak tukar pertemuan dia ni kita bagi besar dia tu satu ni hanya hah tu formula ni Okey tiap ni bila tu ada sahabat saya buatlah saya makan atas dulu kanan ke kiri belakang saya buat makanan atas dia macam ni dia macam ni waktu yang tengah Yang Tengah dengan macam ni Kanan kiri Assalamualaikum Ha Yes saya. Ha Kelas sedang Dah habis yes, Secara officialnya dah beritah Semua nanti ni soal jawab ya. Ha, ah, boleh boleh boleh Ha okey okey okey Jadi, apa tu ni? Lepas tu dalam Dalam mula kan, gigi macam ni Macam ni, macam ni kan Lepas tu dia luar teng eh, tengah tu, waktu tu dalam mula tu Bawah, bawah pada luar, kanan kiri Lepas tu saya tepung bawah Bawah, daripada luar, kanan kiri Tu tengah, kanan kiri dan dalam, kanan ke kiri, waktu langit-langit, lidah Kadang-kadang yang atas tu Saya langit-langit tu, botong bawah Kadang-kadang dah habis gigi, bawa langit-langit, boleh lidah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 asal je tu, tapi kadang-kadang tutup orang -kadang, juga betul kan? tuduh ya? <tuh, tuh>, boleh buat tutup boleh betul jadi <tuh>, untung ah, mulut tapi saya mulakan dengan macam ni tengah, tawang dulu, 3 kali betul bos Tad? tengah nanti kalau tak boleh klik kan? ter tengah sering tertuk sering 2 sering 3, bos Tad 3 3 ada lah saya ya, tengok orang sangat Yang kata orang sangat buat ya, Tengok berhenti Cui-cui kan? lah tengok gambar Tengok Syekh Nuruddin kalau ada butuh, dia buat macam ni Angkap gambar dah jauh kan Ok, pause Cara-cara bersugi -cara Syekh Nuruddin Ada? Ada yang ambil ni? Tak ada? Syekh Nuruddin Ha, ke tak lagi Ha ha ha ha Ha? Ada tak ada gigi gesek bagi-bagi yang tertentulah. Ni masuk. Tapi je lah. Dia masuk ni pakai juga, <tawa> <tawa> Nanti Kita buat dalam pembahasan uh <tawa> royah Pekah ni kalau nak tanya memang semacam Pergi tak eh, ni? Siwa Ayu tak ada pembahasan yang Siwa Siwa apa ni? Tak ada Oh lupa sebab saya <coughs> Bagaimana cara buka? Jadi ingat, saya lah, lah. sebab saya tu tiga ni tu cari jawapan yang salah tu memang buka semua kita. akhirnya dapatkan saya dengan ini, saya yang dulu ter, Lalu, itu itu agak-agak atau jadi dia mukul saya. Dua tiga malam ni nak cari masalah tu kalau semua buka, mana saya buka dalam, mana saya buka dalam Allah, Allah Al Al tu cuma terpenuhi punya jadi banyak tapi pendek sangat pendek sangat dewas tak berhati dulu buka minas ada kira kan buka majmuk pula takde dewas lepas Waktu buka uh, mana saya pula tufah tufah dia bagi satu juga macam Allah buka ni ayah dia bagi oh detail tu oh, awal lega jadi betul sebab kita kitab ni banyak kadang takde masalah dalam ni cerita kadang ulama' ni cerita kadang ulama' ni cerita kadang ulama' ni cerita nak mencari permasalah tu masalah kadang orang tanya saya dan PN tu saya ramah lah buka kitab tu, buka kita ni buka kita tu tak jumpa, tak jumpa, tak jumpa nak cari masalah tu pun kadang-kadang satu masalah ni nak cari masalah tu semua malam waktu tu nak cari kitab tu pun nak cari bab yang bahas tu <tuh> macam bab gambar kan keharaman bergambar tu saya tak jumpa dalam itu ini. tak jumpa, saya cari, cari, tak jumpa tak jumpa dalam lupa, rupanya dia dalam bab apa dalam bab menghadiri walimah hukum tentang gambar tu dia bahas tentang bab dalam di luar sub-tropic sub bab menghadiri walikmah setelah kebetulan dia puas buah cair dalam bab-bab dalam bab-bab orang tak bab dalam tak juga Mah, tapi cair ingat dia dah belajar tu ustaz tengah-tengah kan dalam tu main mana tak timbul? kebetulan lepas buka bab walikmah tadi sekejap dia dibahas. Tidak dengar kan, beruntung-beruntung dari Orang-orang yang mana dia punya langsir-langsir Nanti ada gambar-gambar yang oh, dia Ada di baharu gambar Tidak, oh. nah, kat sini punya orang oh, jumpa Dan juga macam masa bab yang mas yang, yang perak, sencin perak kan Saya cari dalam semua kita ada gambar sebab lepas huduk Sebab bekas huduk Boleh guna bekas apa Kita akan buka bab baru tentang bekas orang. kan Dan betul, -betul enggak, dia nama, buat nama betul zakat Aih, pening cari dia dah jumpa mana ni? Cuba depa dapat zakat tentang zakat emas dan perak, ah segi dengan emas pakai emas dan perak depan dekat situ. Tu mana dia memang pening si je, orang India ah ni. Al-Malabar ni ke India? Tu dia biasa orang India kan. Al-Malibari. Malabar, kan? Al Malabar. Malabar ke kan mana? Bagian Selatan. Eh? Ha, Malabar. Malabar. Kerala. Kerala. Selatan kan? Ah, Malabar. Dan dia orang ni amalkan masa syafi'i Saya dengar kata orang Allah katanya Kuatlah siap pakai tanah-tanah dan tandas tu ada Tanah-tanah beristiyak hmm. Di tu Dia bangga banyak selatan ni Dia akan tu masa syafi'i Buat dia tengah-tengah kan uh, Dia pakai dekat selatan tu dekat-dekat ringgir -dekat tau waktu tu dia boleh makan janggut setam hmm. Azhar Nafi tak boleh ya Ah tu model janggut nak kata Itu tebal ke ni Tengoklah, kita pedi tebal ke, jipis? Tebal. Tebal kan? Haa, itu kalau macam tu punya, tak? Tak wajib untuk masuk dalam air, kat luar je tak apa. Kenapa? dia tak tak wajib masuk air kat dalam. Sunak je. Kalau nah, masuklah jadi sunak. dalam nah, macam saya ni, wajib lah. Haa, ya, dia siapa kat keluar. Tak apa kat luar. Eh. Dia sunak kalau masuk kat luar. Tak wajib. Okey. Okey. Baik. dengan. Baik. Ibah, apa maksud dia? 4 4. Ibah ni dengan kakak kita punya isteri. Kakak atau dia sama dengan mahram. Dia dia bukan mahram. Yang tadi mahram mustahalah ni hanya tak fit saja kita boleh buka orang. Mak mentua saja kalau kakak ipar tak boleh mahram juga dari mahram musaharah baik takbir itulah dia takleh dia macam wanita ajnabi dia ajnabi ni wanita yang selain mahram sebab dia kategori dia hanya yang boleh mahram yang musaharah musahara, ada tiga jenis mahram yang yang ketiga ni mahram musaharah disebabkan walipun perkahwinan yang boleh buka aurat macam mana-mana lain hanya mak mentur saja, sebab mak mentur saja mahram apa ni takbir yang sama-ramanya yang tergi musaharah baru takbir kakak Ipah maknanya kalau kita cerai dengan isteri atau isteri mati boleh kahwin dengan kak Ipah kan ha, itu nanti ketika kita berhadapan kan ni dia macam ajaran ni tak boleh tengok kakak Ipah punya muka gambar bagian-bagian tak boleh kutuk full ha? mak tiri Mak kita meninggal Bapak kita Kawin baru apa, apa hubungan antara kita dengan mak jadi kita Perempuan-perempuan yang dikawini Oleh bapak kita haram untuk kita kahwin Maharam Maharam ni Haram untuk kita kahwini Perempuan-perempuan yang menalik kahwini oleh Bapak-bapak kita Walaupun bapak dah meninggal Hukum dia Maharam Maharam ni mana kita tidak boleh dikahwini Haram Harap tu hmm. tidak boleh dikahwini. Kalau Aratun okay. sentuh boleh dengan kakak ipar badan. Ya, dengan mak kiri. mak kiri tak pasal. Mak dia tak pasal. Mak kiri tak pasal, mak mentua pun tak pasal. mak mentua kiri. Mak oi. Siapa nak? Mak muncul diri Nanti tu Pilih tiga Jumaat dengan saya Oh, masa tu tak batal Tak, masa tu tak batal kan? Oh, masa tak batal Tak batal kan? Tak batal Isteri batal sebab isteri bukan mahram kita Isteri bukan mahram kita Oh, kita boleh mahram kita tak kahwin ni malam kan? Mahram-mahram tak boleh kahwin Kahwin tu mana? Kahwin tu Betul lah kahwin ya, Ustaz Kahwin tu pun macam tu kan Ustaz ha? pasal hudu tu kan uh, Kalau kita ambil hudu Sebenarnya solat tu hmm? Kita bersama dengan isteri ha? tu ah, ah. Maksudnya ambil hudu Tak senang lah kalau Dia yeah, macam ni Ketika Membuat sesuatu perbuatan Dapat pahala <coughs> Macam kita mengambil hudu Kita dapat pahala kerana mengambil hudu Kemudian ada lagi Berkekalan dalam keadaan berhuduk Itu satu bahala yang lain lagi Faham? Jadi kita Misalnya kita Ada orang tanya kan Kalau nak bersatu dengan isteri Bapak pun nanti Jadi batal Sama juga nak tidur Kita nak tidur Tidur batal berhuduk Bapak pun nanti berhuduk Betul? Jadi nanti perbuatan Mengambil berhuduk tu Dah dapat pahala lah Lepas itu kita tidur Batal berhuduk pun dia, dia lain cerita ni. Ataupun kita bersama dengan isteri Haa kita cerita tapi perbuatan kita mengambil hudu tu dah dapat pahala lah Kalau perempuan bapak matua, kalau Tidak. tak berlaki mak matua lah Tengok tengah arah mana lah Betul tiri eh Ok insya Allah kita tanya ni Tanya ada dua orang matua Dua orang ni Tiri? Tiri? Maknanya Pak Muntur kaya nolong kan Haa Terima Ya Allah. Ada Andab, ada sumak. Adab, sumak. Ada -ada sumak. Itu tak dimakan. Ada sebenarnya tu bidaya ke hidayah eh. Memang e toh toh exactly. kita khusus tu ada bidaya ke hidayah. InshaAllah semua kita belajar selagi kita hidup belajar semua. Tak ada lawan Ustaz. Hari ni pantau. Hari ni lepaslah. Ha? 네. Untuk mengi depan. Tak bidaya ke hasta kita bidaya tu hidayah lepas asal meng depan. Tak pun ada lain. Ha, ada show ni? Muka depan start bidaya tu hidayah lepas asal. <coughs> tak ojeklah nak nak ada ya. Nak tanda dengan jari tak tebal pun dia dia besar jawi ada, besar rumi ada besar arah. Itu hidayah tu. Tak boleh kurang. Dengan tak tekal kan. Ya, ini biru tu dekat San Jawi. Sok pun ni baik. Ah, kata saudara. Ha, insya-Allah kita kita bincang pasal ni. Saya nak kita bayar dalam revoltan dah macam. Apa kita ni? Kalau sanggullah. Ha? Saya nak baca 40 Nawawi. Ha. Kitab hadis 40 Imam Nawawi. Hadis oh. 40 Imam Nawawi. Itu sangat-sangat <coughs> sangat penting tu. Sebenarnya kita tahulah hadis dan iman Nabi kumpul 40 hadis tu Ulama-ulama semua -ulama sepakat imam yang 40 hadis dia banyak memang kumpul Hadis 40 ni Satu ulama adalah iman yang iman Nabi kumpul ni lah yang paling terbaik Hadis yang menjadi asas kepada agama Islam Arba'in, Arba'in ni 40 Arba'in ni 40 ini 40 An-Nawawiyah hadis imam yang dikumpul oleh Imam Nawawi. Jadi dia ada satu dia ada banyak kitab syarah kita tu. Dan saya ada satu syarah Ibn Hajar. Ibn Hajar Tahimi punya syarah 40 An-Nawawi. Dia ada nanti Mustafa Bowo, syarah nanti dia ada ramai pun ni. Ini punya Ibn Abd Taqiq pun ada syarah. Ramai orang syarah 40 tapi saya seronok kepada Ibn Hajar lah sebab dia naik direct bertafsir kita. Betul ke? dan saya kitab matan matan halis saja bersama terjemahan Melayu ataupun Indonesia adalah naskah ni kan ya? tapi syarat lah dia terutama ya? Imam Al-Hajar nah. nah, itu tadi bahasa Arab Nah, matan betul lagi amatan dia sembilan insyaallah dengan terjemahan Melayu atau Indonesia. Oh dia ni ya matan mana-mana ada orang bisik sini ah nak sini sini sudah tak suruhlah yang mana kita matan-matan. Hmm. Ah yang sure matan bisu. Matan ni. Dia ada nanti bahasa Arab kemudian terjemah Ataupun nak dia Arab cuma pada, pada terjemah Ataupun terjemah saja pada siap dengan cara ada terlebih tu, sampo punyisara dan semua semua. Saya Mustafa Abu Ali. Kita boleh kebaca sini boleh Ustaz. Yang Ustaz Zahdan tu yang Zahdan setelah ke Ustaz Zahdan ni. Tak Ustaz, Ustaz Zahdan. Boleh bawa orang nak dia bawa ya insya-Allah. Jadi ini, saya ingin mencari saya. Saya ingin mencari saya, saya ingin mencari saya.